Fubola da, hori egia da. Fubola bat egizuz, eskatzen digun. Lana, konpromisua eta denok batuta egotea. Biarramagitan entrenatzea tokatzen da, eta ratzalean ramadarri den bideoa ikustea. Bakarre bat ikusi bat ikustea. Biartek aurrera, gauz, gauz aldatuko da zentzu batetan, baina azkenean futbola izango da. Ezentzian berdina da, eta jarraitu behar dugu. Eta gaurko euforia kontrolatuko dugu, eta... Azkar aldatuko dugu txipa. Horain arte, Eta hartu behardugu udera konpromesua egia da. Kopan pasatu izan ditugunean momentu estitantziak esango dut, ba Balearen kontra hemen edo Linaresen kontra hemen urrengo partido deskitugunak egin. Egia da hori, baina horingo ez da berratutuko. Konpromeso hartzen dugu oraingo ez dela berratutuko eta igandean partido bat egingo dula. Berdindu irabazi galdu. Ohi partido ona egingo du, kometsetuta nago, da konpromeso hori hartzen dugu.